Surja e tur me kase 29 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Betohem për malin tur, sina Dhe librin e shkryuar në reshta në pergament të shpalosur dhe shtëpinë plot vizitorë dhe kupën e ngritur të qiejllit dhe detin e mbushur se me të vërtetë dënimi i Zotit tënd do të ndodh dhe askush nuk mund ta pengojë atë ditë qielli do të lëkundet fuqishëm e malet do të lëkundën më të madhe nga vendi Atë dit, mjerë për jo besimtarët, që të gjytur në gënjeshtra, argëto eshin. Atë dit, ata do të hiden me forcë, në zjarin e gjehenemit, do të thuhet. Ky është zjarri që e keni mohuar. A është kjo magji, apo nuk shihni? Për së lohuni në të, e duroni, apo nuk e duroni? Njësja është për ju. Në të vërtetë, ky është shpërblimi i vetëm për atë të që keni bërë. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të gjenden në kopështet e xhenetit dhe në lumturi, duke u kënaqur me atë që u ka dhënë Zoti i tyre, sepse ai i ka ruajtur prej dënimit të zjarrit flakërues. Do t'u thuhet: Hani e pini me kënaqësi. Si shpërblim për atë që keni bërë. Të mbështetur në divane të renditura, ata do të martohen me hyri i së bukurës. Ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet, me ata pasardhës të tyre që i ndjekin në besim dhe nuk do t'u paksojmë asgjë nga shpërblimi për veprat e tyre. Çdo njerëj është peng i veprave të veta. Dhe Do të azgjerojm dhuntit atyre me fruta dhe mish. Si u ka ënda? Atje do t'i hakalën ja njëri tjetrit gotat e mbushura e nuk do të ket biseda të kota e as gjynahe. Rreth tyre do të sillën shërbyes, djelmosha si margarita të fshehur. Ata do të afrohen duke biseduar me njëri tjetrin e duke thënë: Më parë Ne kemi pasur frik në familje tona nga gjukimi i Allahut Por Allahu nga ka dhuruar mëshir Dhe nga ka ruajtur nga era përcëluese e zjarit Ne qysh më par i jemi falur ati A i është vërtet bëmirës dhe mëshirë plot Pra, para lajmëro o Muhammed Sepse ti për dhunti në zotit të ndë, nuk je, as falgji, as i shmendur. Vërtet, thona ta, a i është vjershëtarë, të presim derisa tashduk vdekja. Thua ju, prithni, se edhe unë po presë bashkë me ju. A mu suvjen kjo nga mendja e tyre, apo ata janë popullë indërkryerë? Vërtet, thonë ata, a je ka triluar atë Nuk është kështu, por ata nuk besojnë Atëherë, letës e dhe një liber të njashë me të Nëse ajo që thonë është e vërtet A mos valë, ata janë kryuar nga hiqi Apo mos janë ata kryuës të vetë vetës? A mos valë, ata kanë kryuar qijet dhe tokën? Nuk është kështu, por ata nuk janë asë pak të bindur. A mos zotrojnë sesaret e zotit tëndë, apo mos janë ata së nduësit e gjithë shkaje? A mos kanë do një shkal për në qiel e përgjojnë atë? A të herë, letësijel përgjuesi i tyre, dëshmi të qartë. Valë, për atë janë vajzat e për ju djemët, a mos pokërkon tishë për blim për i tyre, që të kenë frikë se mos për ngarkohen me dëtyrim, a mos zotërojnë të padukshmen kështu që mund të përshkruajnë, a mos duon të ngrenë kurthe kundrëteje, ta dinë se vetë të mohuesit do të bije në kurthe, a mos ata kanë zotë tjetërve që Allahut, Allahu është i lartësuar mbi gjithë shka që javeshin ati. Edhe si kur të shihinin se po bije, një copë nga qieli, ata do të thoshin, është veç një grumbullë resh. Pra ndaj, lërja ta të vazhdojnë kështu, deri sa të takohen me ditën, në të cilën do të zalisen nga frika. Me ditën, në të cilën dinakërit e tyre nuk do të bëjnë as një dobi, dhe kur ata nuk do t'indimojë as kush. Në të vërtetë, për keqë bërësit ka edhe një dënim tjetër para këti, por shumica e tyre nuk e din. Prandaj, duro për gjykimin e zotit tënd, se me të vërtet ti je në nsyt tan. Lavdëroje duke e falenderuar zotin tënd, kur të ngrihesh, edhe gjatë natës lavdëroje atë. Cili si de paz perëndimit të yjeve